Partea a doua Capitolul nouă Ce fac eu, mamă? Începu generalul cu o voce senină, așezându-se la masă și gustând din dințuica tare de ardeal, din care își turnă un păhărel. Starea aceasta de seninătate i-o transmitea maică-sa. Acasă la el îl mușca aproape totdeauna când intra pe ușă sentimentul blestemului. Fiul său se născuse paralitic. Acum era mare, un blac cu rotile. Nici nu-l ținea acasă. Vederea lui îl demoraliza, mai ales acum când avea nevoie de toată puterea de credință în destinul său. Îi să un apartament în altă parte și plătea un om să aibă grijă de el. Maica sa deși se apropia de 80 de ani, el nu vedea bătrână. Lângă ea simțea că viața lui e curată sau că se putea oricând îndrepta atâta timp cât i-a trăia. Ce s-a întâmplat Ioane?" zise bătrâna văzându-l că e greu să vorbească. Dacă ai fost cumva silit să te minți pe tine însuți, mai zise ea, să nu faci cu mine. Fii pe deplin sincer cum ai fost totdeauna. Mamă, a început generalul cu o voce dramatică. A trecut o lună de zile de la masacrul de la Jilava și din veciurile poliției și tot nu pot să mă împac cu gândul că am căzut într-o cursă pe care mi-am întins-o singur și din care nu o să mai scap. Cum să mă împac? Sub numele meu se comite asasinate. La ce folosește justiția unei țări? Degeaba am spun că oamenii aceia erau vinovați. Dacă vinovăția lor n-a fost stabilită de justiție. Ce să fac mamă? Spunem mi și mie, Ioane, de ce erau vinovați oamenii aceia? Zise bătrâna uitându-se la fiul ei cu severitate. Ținea mâinile împreunate, rănește în poală. Apoi, în timp ce el început să vorbească, își despreună mâinile și îi puse sarmale în farfurie. Fiul ei era credincios. Ținea obiceiurile, dar ea nu avea în clipa aceea altceva. Nu se așteptase ca el să vrea să o vadă. Generalul încă multă vreme în tăcere. lui era plin de nume și de crime comise de unii când erau la putere, apoi drept răspuns de alții când veniseră ei în locul acelora și luaseră puterea. Ce se-i spună bătrânei? Se-i treacă pe dinainte filmul diavolesc al patimilor umane? Tocmai de aceea, pentru că a în sfârșit justiția să-și spună cuvântul, la două săptămâni după ce luase puterea, le duse un decret, lege de înființare a unei comisii speciale de anchetă criminală, care să cerceteze și să pună sub acuzare pe toți cei care se crime împotriva legionarilor. Dar cum să explice mai căsi, fiindcă el ar fi întrebat? Crimele legionarilor aveau să fie și ele judecate? Că aceste crime nu mai puteau fi judecate? De ce? Pentru că sunt la putere. N-avea să înțeleagă că ăsta era jocul și că nimeni în istorie, venind la putere, nu-și judecă proprii partizani. Bătrâna n-ar fi înțeles. Comisia aceea știa bine, s-a pus pe lucru și în câteva săptămâni a emis 33 de mandate de arestare, deci foarte repede și nu cum i-a reproșat conducerea legiunică lucrările tărăgănau. A fost arestat generalul Gabriel Marinescu, fost prefect al Poliției Capitalei și pe urmă sub dictatura lui Carol al II-lea ministru de interne. Au fost arestați generalul Ion Benglu, fost inspector general al jandarmeriei, generalul George Argeșanu, fost prim-ministru, Radu Pascu, fost prin președinte al curții de apel, colonelul Zeciu, fost prin procuror militar, maior și colonel din jandarmerie, director de poliție și de siguranță, agenți de poliție, ofițeri și subofițeri de jandarmi. În luna noiembrie 1938, din ordinul lui Carol al II-lea, toți aceștia au organizat uciderea lui Corneliu Codreanu și a celor trei asasini, ai fostului prim-ministru Ion Gheduca Duca și a celor zece asasini ai lui Stelescu, 14 deținuți în penitenciarul special din Râmnicu Sărat. Toți fusese răjudecați și niciunul nu fusese condamnat la moarte. Transportați într-o noapte în două camioane spre București, Corneliu Zelea Codreanu și ceilalți 13 au fost uciși pe drum prin strangulare de 14 jantar în dreptul pădurii Tâncăbești, apoi duși la închisoarea Jilava și îngropați. Pe urmă au fost împușcați avocatul Făgădaru și doi șoferi lângă Cluj. A fost ucis locotenentul Nicolae Dumitrescu la Prefectura Poliției Capitalei prin strangulare, în ianuarie anul următor și profesorul Vasile Cristescu. Generalul fusese apoi informat în acei ani de sinuciderea legionarei Constanța Grecu, tot la Prefectură, în realitate a fost ucisă, apoi aruncată de la etaj în curte. Alți legionari număr de șapte au fost tot atunci împușcați în comuna Huiedin, tot lângă Cluj. Pe urmă, o lună mai târziu au fost uciși prin strangulare pe drum într-o camionetă șapte legionari pe când erau transportați de la Prefectura Poliției Capitalei la crematorul Cenușa, unde au și fost incinerați. Trei legionari din închisoarea legiunii de jandarmi Soroca au dispărut, spunându-se că au evadat. În realitate au fost omoruți și băgați în pământ cu de prin apropiere. A fost împușcată Nicoleta Nicolescu, o cunoscută legionară în drum spre Jilava într-o noapte. Pute zete rămpușcați în mod public, în seara de 21 septembrie 1939, pe locul unde fusese asasinat primul ministru Armand Călinescu, cei șase asasinai lui, la care s-au adăugat trei legionari, omorâți la prefectura poliției în aceeași zi. În urma acestui asasinat, Carol al II-lea dă un ordin de represalii prin Urdăreanu a doua zi și sunt prins și executați peste 140 de legionari din toate județele, câte trei din fiecare județ, și tot atunci sunt împușcați 100 de legionari din închisori, din întreaga țară, printre care șef legionari ca Gheorghe Cumă, Victor Dragomirescu și Gheorghe Clement. Decapitarea mișcării. De ce se-i spună toate astea bătrânei? Să nu mai poate dormi la noapte? Au fost implicați prefecți de județe, miniștri, comandanți de jandarmi, inspectori și comisari de poliție. Toate acestea au fost descoperite și stabilite de comisiunea specială formată de el, de Antonescu. Comisia asta însă nu se știe de ce nu era pe placul legionarilor, care urmăreau să se răzbune singur și direct, călcând peste legi și peste ordinele lui. Și i-au și făcut-o. La început a încercat să se liniștească, spunându-și că acei oameni au scăpat astfel de tortura judecății și a execuției. Dar pe măsură ce trecea timpul și detaliile care erau aduse la cunoștință se înmulțeau, și-a dat seama că mâinile lui nu mai sunt curate. Pentru că și-a spus, dacă unul singur dintre aceștia a fost nevinovat, și numai justiția și dreptul lor la apărare l ar fi ajutat să răspundă la această întrebare, și în loc de aceasta el a fost executat, el, generalul Antonescu, e responsabil. La gândul că acest singur om a putut să trăiască clipa când ușile celulelor s-au închis și a văzut pe asasin cu pistolul în mâini, simța că întregul lui destin a luat-o pe un drum fatal, la capătul căruia, dacă mai trăia, va trebui să răspundă. Ce a făcut? Pe cine a adus la putere? «Copiii mei, mamă, zise generalul, pe care i-am crezut curat, a căror cămașă verde am îmbrăcat-o și pe care i-am ocrotit și i-am îndrumat, sunt niște asasimse toși de sânge și nu niște spirite capabile să înțeleagă ce e justiția și dreptatea ca să poată guverna. La jilava se găseau 65 de deținuți care trebuiau judecați. Nu toți erau poate vinovați. Nu toți, poate, aveau aceeași vină. Toți au fost împușcați mișelește, orbește din sete de răzbunare. Dintre aceștia, numai 28 aveau mandate de arestare neregulă. Restul erau arestați fără nicio normă, printr-un abuz scandalos al poliției care e în mâna legionarilor și trimiși acolo unde aveau de asemenea în mână o închisoare a lor. Cât nevinovați, nu unul vor fi fost printre cei peste 20 de deținuți fără mandate emise de comisiunea specială formată de mine. După ce au terminat cu cei din Jilava, au masacrat alți deținuți la poliție. La victime s-au găsit despicături în cap, sunt că folosite pe lângă pistoale și topoarele. Mi s-a relatat că victimele și-au pus păturile în cap să nu vadă. Numai Urdăreanu și Gabriel Marinescu au stat drept și au primit guloanțele în jur lui. i Ăstora nu le păsa. Știau de mult încă de pe vremea când executaseră ordinele lui carul al II-lea ce soartă i-așteaptă. Ce fac eu, mamă, acum când informațiile mele duc spre vârfurile legiunii care au luat această hotărâre? După săvârșirea faptei s-au adunat tot la Casa Verde, și-au sărbătorit răzbunarea, au cântat cântecele lor, care acum nu mi se mai par sfinte, ci cântecele lugubre de moarte, în jurul cadavrelor care stau lungite la picioarele lor. Iurgă a fost omorât în același timp, nu-i așa, Ioane? Da, mamă. Cum s-a întâmplat? întrebă bătrâna, a cărei farfurie era albă. Ea postea ca toate bătrânele care încep să se desprindă încetul cu încetul de această lume și să se gândească din ce în ce mai mult la lumea cealaltă. Nu s-ar fi putut spune că înțelesese ce era cu toți cei care uciseseră și puseseră apoi la rândul lor uciși. Nu-i cunoștea și ce nu cunoști, nu pricepi. Pe iorga însă îl cunoștea. Era om din generația ei, cu care se mândrea și fiul ei știa acest lucru. Cum de nu a avutese grijă de el? Ea nu-i punea această întrebare, îl întreba însă cum s-au întâmplat lucrurile. Poate că n-a avut cum să-i împiedice pe acei oameni să facă ce-au făcut? Fiul înțelese și început să povestească. Până la cutremurul din noaptea de 19 noiembrie, profesorul, după rapoartele pe care le-am primit, locuia la Vălenii de Munte cu doamna Ecaterina Iorga, nevastă sa, și cu cumnată sa doamna Lucia Bogdan, care nu era numai rudă, ci și colaboratoare la instituțiile culturale unde el era conducător. Cât a stat la Vălenii de Munte, a fost păzit de legionari, tocmai ca la ordinul meu profesorul, pe care îl știa moralmente răspunzător de moartea lui Cornelius de la Codreanu să nu păsească ceva. Era răspunzător moralmente, dar nu în fața justiției și nu aveam de gând să influențez comisia ca să-l pună sub acuzare. Eu nu le-am spus nimic legionarilor, dar ar fi trebuit să-l pun sub paza armatei și nu a lor. Dar n-am putut bănui că vor trece peste lege și peste mine. Cei deferiți comisiei de anchete la început au fost închiși la Băcărăști, conform legilor în vigoare, prefectul poliției însă, colonelul Zăboianu, a restituit mandatele spre a fi emise pe închisoarea Jilava. Comisia, pe drept cuvânt, a refuzat, dar s au făcut demersuri la ministrul de interne, Constantin Petrovicescu, și apoi și în alte locuri, fără știrea mea, eu nebăduind nimic și fiind de bună credință și, pe deasupra, nici oamenii din jurul meu neavând vreun motiv să-și închipuie ce se pune la cale, și s-a obținut modificarea regulamentului închisorilor militare, care mi s-a dat la semnat. Dar generalul s-a oprit. Masacrele loc se dau. Mama lui îi pusese o întrebare precisă și el începuse din nou să se gândească, de asta dată cu vocetare, la ceea ce mai făcuseră copiii lui în acea noapte. Da, conform acelui decret pe care îl semnase fără să-i descopere de desupturile, puteau să fie arestați la închisoarea militară și persoanele trimise în prevenție de comisiunile de anchetă. Prin acest mijloc, comisiunea a fost filită să dispună transferarea deținuților la Jilava, unde legionarii domneau pe deasupra legilor refuzând, de pildă, să lase să pătrundă avocații celor întemnițați spre a le apăra viața, deși aceștia aveau în scris autorizația președintelui comisiei. Puțin le ori de președintele comisiei. După execuțiile de la Jilava, s-au întors la prefectură ca niște bandiți de codru, unde le-au continuat oameni cu galoane de ofițeri în poliție, puși acolo să apere populația de crime și nu să le săvârșească ei. Fiindcă închisoarea Jilava era o închisoare militară, prin procurorul militar a fost sesizat telefonic de comandantul închisorii despre măcelul petrecut acolo. Prin procurorul a anunțat și el telefonic, între alții, pe comisarul de serviciu, un nume Tofan, de la prefectura poliției. Ăsta dă și el telefon prefectului Zăvoianu, dar nu l-a găsit. Era pe semne la Casa Verde să sărbătorească răzbunarea. L-a găsit în schimb pe maiorul Orășanu, care s-a înfuriat și i-a interzis să raporteze cele întâmplate parchetului civil. Peste puțin timp, același comisar Tofan află și de omorurile din aresturile poliției și își dă raportul celor doi, Zăvoianu și Orășanu, care sosiseră și ei între timp la prefectură. Ăștia îi interzic să emită vreo hârtie oficială către parchet. Da, a zis acest Tofan, dar am și anunțat telefonic pe procurorul de serviciu. În clipa aceea, procurorul acela și cu prim procurorul tocmai intrau pe ușă. Au cerut să fie conduși în veciurile poliției. Au coborât jos și acolo au văzut prin gratii cadavrele. În acest timp, Orășanu îi spunea acelui comisar Tofan. te ai mâncat capul. Nu cunoști răzbunarea legionară. O vei cunoaște. După aceea a coborât în arest, unde a dat ordin șefului arestului să spele sângele și să șteargă toate urmele, amenințându-i pe toți, chiar și pe soldații care fuseseră de gardă, să-și țină gura. Și și -o țin. Nu toți. Ancheta însă e îngreuiată. Martorii principal neagă, indiciile sunt spulberate. Toate astea s-au petrecut în cursul nopții de 26 noiembrie. A doua zi după prânz, ușa camerei doamnei Iorga s-a deschis și trei persoane au apărut în prag, zise generalul. Alți patru se găseau în camera alăturată. Din cauza cutremurului, casa profesorului se dermase și el se mutase în vila sa de la Sinaia, unde lucra la o nouă operă, Istoria Universală. După cele relatate de ai lui, marele savant știa că viitorul său este destul de sumbru și că nu crede că legionarii le vor lăsa multă vreme în viață. Dacă e așa, i-ar fi spus ai lui, de ce nu pleca din țară? Ar putea să se ducă în Italia și să locuiască în casa românească din Veneția până la limpezirea situației. El a răspuns atunci că nu e lași să-și părăsească țara. Să fi fost asta cu adevărat gândul lui, i fi dat imediat pașaportul Căci nu voiam ca prezența lui în țară să fie veșnic o ispită pentru cine știe ce act nechipzuit din partea vreunui fanatic legionar. Din partea celor fanatizați, te poți aștepta la orice surpriză. Regret acum că nu i-am dat un ordin de exil. I-aș fi salvat viața. Dar eu cred mai degrabă că profesorul se temea ca nu cumva, printr-o cerere de plecare, să nu precipite răzbunarea dușmanilor săi, pe care prezența mea în fruntea statului îi putea ține în frâu și, cine știe, până la urmă să poată astfel scăpa și să-și vadă liniștit de lucrările lui. Și evenimentele au dovedit că avea dreptate. Desigur, aș fi putut să-i dau o escortă care să-l însoțească până la ieșirea din țară. Murmură generalul, izbit de acest gând, care, dacă i-ar fi venit la timp, prima nu s-ar mai fi comis. Și de ce nu i-ai dat-o, Ioane? Mama și fiul rămasse rănăuciti, uitându-se unul la altul fără să clipească. Iată deodată, Pusă în față, fără putință de a oh, o mai ocoli, vina, fatala vină, pentru care oamenii acestei țări nu-l vor ierta niciodată. Și încă, mama lui nu știa cât de mare este această vină. Numai el știa că totul se petrecuse, fiindcă el, generalul, făcuse în acele prime luni de guvernare o fuziune și spirituală, și afectivă cu legionarii, deși crimele lor anterioare ar fi trebuit să le îndemne la prudență, și le dăduse, în fond, mână liberă. Cert, Marele Savant nu era un om pe care să-l iubești ca politician, dar nu asta era valoarea lui în ochii poporului și el ar fi trebuit să nu-l uite, să-l pună sub pază, da, să-l scoate din țară și să-i salveze viața. Mamă, își feri el privirea măhorât, am fost înșelat. Mi-a plăcut elanul lor spiritual, sacrificiul lor de sine. Care elan spiritual? Avea memorie bună fiul ei, Uita-se. Asasinatele anterioare doveneau nu elan spiritual, ci cultivarea exaltată a terorismului. Fanatismul răzbunării poate duce și la sacrificii de sine, dar poate oare această stare de spirit sălbatică să poarte numele nobil de sacrificiu de sine? Bătrâna însă își fiul. Bine, Ioane, ai fost înșelat, te cred. Spune mai departe cum s-au petrecut lucrurile cu Iorga. În ziua aceea, când i-a văzut pe acei înși barând ușa de la intrare, domna Iorga s-a ridicat neliniștită de la biroul ei și a întrebat cine sunt. Unul dintre indivizi i-a răspuns. Poliția legionara a capitalei, am venit să luăm pe domnul profesor Iorga pentru un interogatoriu. Profesorul e bolnav, le-a răspuns femeia, nu poate ieși nicăieri. Bolnav? s-a mirat unul dintre ei. După câte știm noi, e perfect sănătos. În clipa aceea a intrat pe ușă bucătărea sa cu tava cu ceai pentru profesor. Doamna Iorga i-a făcut un semn disperat să plece de acolo, dar indivizii s-au luat după ea care i-a dus în odaia unde lucra Iorga. Curând au coborât iarăși în odaia doamnei cu profesorul înainte. În vestibul, savantul s-a îmbrăcat și în timp ce vrea să-și pună galoșii, a avut presentimentul morții și a avut o ezitare. Am i-a întrebat el pe cei șapte, să-mi iau galoșii?" Adică voi rămâne neviasă și în acest caz galoșii îmi trebuie sau mă veți ucide și în acest caz galoșii nu mai sunt de folos. Fiește, nu-i costa nimic pe aceea să-i spună că da, da, îți vor fi strict necesari. Dar s-ar fi putut să-l tortureze și să-i răspundă în doi peri și atunci soția a alungat cu spontaneitatea această clipă grea și a răspuns ea în locul acelora. Te rog să i galoșii, fiindcă poți să răcești. Profesorul a vrut apoi să meargă la baie, dar cei șapte l-au împiedicat. avem timp," i-au spus ei. Au coborât și au ieșit. Unul din ei își uitase pălăria în biroul profesorului și a cerut servitoarei să-i o aducă. În acest timp, Iorga s-a adresat soției sale. Te rog să ai grijă," i-a zis el, de notele de la istoria universală. Știi cât a muncit la ele. Vezi să nu se piardă." Ce însemnau aceste cuvinte? Savantul spera în acea clipă că se va reîntoarce mai devreme sau mai târziu și va putea din nou să utilizeze acele note. O mașină era garată ceva mai jos și, în drum spre ea, grupul s-a întâlnit cu fica profesorului, care speriată, auzind că tatăl ei e dus la București la un interogatoriu, a cerut să fie luată și ea. I s-a răspuns însă sec. Nu e loc în mașină. Profesorul a fost așezat în față împreună cu unul din indivizi, restul în spate, în timp ce unul a rămas pe jos și a salutat pe cei care au plecat cu salutul legionar. A doua zi, corpul savantului a fost găsit împușcat pe câmpul de lângă comuna Strejnic. S-au tras în el nouă gloanțe de pistol. Înainte de a fi ucis, marele savant fusese torturat și batzocorit, avea barba smulsă și pe corp urme de lovituri, răn, tăieturi. Ioane," zise bătrâna palidă, de ce ai adus tu pe oamenii ăștia la putere?" Acum nu mai vroia să-l cruțe. Povestirea o zguduise. Mamă, zise generalul imediat, semn că se aștepta ca ea să-i pună această întrebare. De ce am venit eu însumi la putere? Ca să salvez țara. Și am adus pe legionari cu mine, fiind așa cum îți spusei, am crezut că martirilor sunt pentru ei nu un prilej de răzbunări și fără de legi, ci un permanent imbolț de sacrificiu pentru binele țării. Expresia bătrânei era de surzenie. Răspunsul nu o Da, ai crezut, dar de ce ai crezut? Zise ea. Asta e întrebarea și la ea trebuie să răspunzi. Fiul rămase tăcut și copleșit. De ce am crezut? Cum s-ar fi putut altfel? Nici în cei care se jertfesc nu mai putem crede. Atunci în cine să credem? În jidani, în mason, în bolșevici? Ioane, cu mine nu vorbi așa, că eu nu știu cine sunt nici jidanii, nici bolșevici și nici masoni, zise bătrâna. Chiar dacă tu o să încerci să-mi explici, orice mi-ai spune, nu poți invinui pe oameni de la Dumnezeu ca evrei, că sunt evrei, ca și când ei s-ar fi hotărât în burțile mamelor lor să fie jidan pe pământ, ca să poată alți oameni, care nici ei n-au avut niciun rol când s-a hotărât în burțile mamelor lor românce, să fie român, să-i împuște pe urmă când să-l face mari pe cei care s-au născut din burți de evreice. Bătrâna era foarte indignată. Ea continuă liniștită, însă fără milă. Nu de la mine a învățat toate astea, ci de la legionari, și nu de mic, și nici de tânăr, ci de curând. N-am învățat mamă nimic de la ei, dar m-am întâlnit cu ei în ideea că nimeni n-a câștigat în țara românească aur din aer, nimeni n-a făcut aver din nimic, ci din sudoarea tuturor, și cei mai bogați oameni de la noi, posesori de aur și de industrie, sunt tocmai evrei. Asta e altceva, zise bătrâna. N-ai decât să cercetezi cine a făcut aver și a îngrămădit aur din sudoarea tuturor și să le iei averile și aurul îndărât, dar nu numai de la evrei, ci și de la români. Sau crezi că hoțul român e mai breaz decât hoțul evreu? Și se ridică și i-a dus fiul lui și-i dădu să desfacă o sticlă de vin. Generalul avea umerii încovoiați. Dar eu am auzit, continuă bătrâna, și nu de acum, dar n-am vrut să-ți spun, fiindcă mi-am închipuit să știi. Că legionarii încă din primele zile au început să intre prin case cu pistoalele în mână și să înspăimânte copiii, să bată lumea în piața publică, să aresteze și să omoare, să-și însușească prăvălii și magazine cu forța, să-i pe evrei cu revolverul în ureche, să semneze că le-ar fi vândut, să ocupe clădiri, să ia oamenilor mașinile de pe stradă. Asta de la început, Ioane, și tu ai îmbrăcat cămașa lor verde. Ce zice lumea asta? Mamă, șapte zile să fi fost pe săptămână, în una singură, și tot n-aș fi putut. Chiar de la început îmi dau seama de tot. Mi era gândul la un singur lucru. Cu cine să ne aliem acum? Țara e în pericol. Și am hotărât. Ne așezăm pe axa Roma-Berlin și mergem 100% în această direcție. Ori triunfăm cu axa, ori cădem cu axa. Dacă vom cădea cu axa, de pe hartă nu vom dispărea. O națiune constituie o realitate, peste care nu se poate trece. Cade doar regimul. Ce putem face după ce politica franco-engleză ne-a dus unde ne-a să luptăm noi singuri cu toții? Dar pe bătrână nu interesa orientarea externă a regimului, ci cea internă. Ce ai avut nevoie de legionari? Aceeași întrebare necruțătoare. Bătrâna continuă. De la început trebuia să vezi ce faci cu ei. Ori, ori. Mamă, zise generalul, le-am spus. Uitați ce a fost în trecut și nu căutați să vă sustrageți de la răspundere în fața legii fiindcă eu a aflu și țin minte. Ei, na, mare lucru le-a spus. Și dacă a aflat și a ținut minte, ce-a făcut? Bătrâna era furioasă. Generalul dădu farfuria la o parte și-i turnă întâi mamei sale, apoi lui din sticla cu vin alb. Între timp, bătrâna mâncase și ea puțină brânză. Sărut mâna mamă și la mulți ani de sfântul ajuns. Nu ți-am spus? disare trebuie să mă duc la președinte să sărbătorim membrii guvernului cu Horia Sima, împreună cu suveranul și regina mamă, pomul de Crăciun. Se închipui cu ce inimă mă duc. Generalul Bău și umerii săi se mai ridicară. Le-am spus mamă de la început. Noi să-i lăsăm pe cei care au comis ilegalități să-i condamne istoria. Eu nu i-am făcut carul al doilea nimic când am avut în mână puterea, deși el e cel mai mare vinovat de represiunile care au fost ordonate împotriva voastră și de situația țării, așa cum ne-a lăsat o moștenire. Sire, i-am spus. Trebuie să pleci, ai pierdut încrederea poporului tău, generațiile viitoare te vor judeca. Dar nu l-am arestat și nu l-am trimis eu în fața unui tribunal. Vă spun asta pentru binele vostru. Eu sunt bătrân și curând dispar. Voi rămâneți. Și vă mai spun ceva. N-am nicio ambiție personală. Când am ajuns ce-am ajuns, nu sunt nebun să cred că voi ajunge eu regele României sau al Rusiei. Nu m-au ascultat, deși toate problemele le abordam împreună în Consiliul de Ministri. Îi povățuiam, le punem la dispoziție întreaga mea experiență de viață. Da, era adevărat, dar vedea bine cu ochii lui cum îi răspundeau în doi peri sau făceau pe naivi când le aducea fapte și nu lua nicio măsură contra lor. I se raporta. Comisarii de românizare fac abuzuri și încă știa singur că stihia aceasta care începuse cu românizarea era străină de spiritul poporului, dar își dăduse aprobarea. Domnul ministru al Economiei Naționale îi răspundea candid. Am auzit și eu că s-au făcut abuzuri, însă nu mi s-au dat nume. Unii comisari, în loc să-i în loc pe jidani, s-au pus de acord cu ei. Ia uite, să te indignezi, nu altceva. Dacă i -a spune spune mamei, ar fi pufnit în câte ea de bătrână și severă. Și ca să arate că sufletul lui fusese tot timpul chinuit de problemele tragice ale regimului său, asta vrea să arate că erau tragice, fiindcă el n-a vrut să se întâmple toate acestea, generalul continuă. Le-am spus, instituțiile noastre fundamentale, biserica, școala, magistratura, armata, trebuie să funcționeze într-o notă de continuitate și legalitate. Dacă le perturbăm activitatea prin introducerea abuzivă a politicii, le abatem de la menirea lor. Călinescu, Carol al Doilea, Gavrilă, Marinescu s-au crezut etern și de aceea au făcut ce au făcut. Eu nu pot urma drumul acesta, căci nu vreau ca mâine să mă duc în fața comisiei de anchetă. Vreți să suspendați inamovibilitatea pe timp de un an? Nu pot să aprobați așa ceva. Ce ar ajunge magistratul? Un bietom hăituit de factorul politic și nu unul chemat să judece și să aplice legile. Dacă începeți cu răzbunări și loviri, vă veți ridica opinia publică în cap. Le-am spus, prețurile cresc luați măsuri, resping ideea carterelor, dar organizația, provizionarea, dormiți acasă, nu pierdeți nopțile în ședințe secrete de cuiburi. Ce secrete aveți de ascuns? Mi se aduce la cunoștință că profesorul Iacobovici, un mare chirurg, e destituit din funcția de medic primar al așezămintelor brâncovenești ca să vină în locul lui un medic legionar. Am ordonat. Ministerul Justiției? Este o crimă să ne batem joc de puțini oameni de știință pe care îi avem. Eu nu sunt o firmă închiriată de oameni care comit acte care depășesc cărelele fostului regim. A rog pe domnul ministru Iasinski se transmită această rezoluție a mea domnilor de la Spitalul Brancovenesc, care, dacă nu înțeleg aceasta, dovedesc că nu merită locurile pe care le-au ocupat și trebuie schimbați fără întârziere. o cita și el un caz în care intervenise, dar uita să-i spună mamei sale miile de cazuri în care se săvârșisera abuzuri asemănătoare și de care el știa bine. Degeaba mă învinuiești, mamă, continuă generalul, că mă port rău cu evreii. Eu n-am urmat nici exemplul domnului Hitler să-i bag în lagăre. Le-am cerut doar celor care au venit în țară în ultimii trei ani să plece în răstimp de două luni. Unde să plece Ioane? zise bătrâna. De unde au venit? Și dacă au venit tocmai din Germania, domnului Hitler? Ce pot să fac eu? zise generalul. Să se ducă în Palestina, acolo e țara lor. Și sunt și englezi acolo care pot te protejeze. În orice caz, am dat ordine severe să se înceteze cu sama bolniciile împotriva lor și s-au încetat. Nu era adevărat, dar trebuia să o liniștească pe bătrână. Dar vezi că ei nu pleacă și măsilesc în felul ăsta se i bag în lagăre. Și când pleacă, duc cu ei mari sume de bani, aur, valută străină, costume de haine, câte douăzeci deodată, exclamă generalul indignat. Și ce-ți trebuie ție costumele lor? zise bătrâna cu disprez. Ești șeful statului, ai timp să le numeri costumele și îi zici că nu-i bagi în lagăre. De ce îi bagi? Generalul se mohorâ și mai mult. Pentru că s-au apucat de comerț, de comunism, de tot felul de agitații. Da, zise bătrâna. Și de când comerțul a devenit o agitație? Am vrut să spun speculă. Se bâlbâie în fața ei. Are luă îndârjit. Să stea acolo în lagăre până se vor hotărâi să plece din țară. Eu trebuie să mă țin de cuvânt. Am anunțat un lucru pe care nu l-am făcut, adică nu i-am băgat în lagăr până acum și ei, jidanii, își bat joc de mine. Trebuie să luăm această măsură și să-i silim pe jidani să muncească, pentru că numai așa îi vom face să plece. Și măsura asta o să o luăm nu numai pentru ei, ci și pentru greci, armeni, țigani, care au intrat clandestin în țară. Hotărât, acest lucru nu-i plăcea deloc bătrânei mame. Ridică vocea. Cine ți-a dat dreptul să gonești din țară oameni care se simt bine la noi? Niciodată nu s-a întâmplat asta în istorie. Suntem un popor ospitalier și am rămas totuși român de-a lungul veacurilor. Cine ți dă dreptul? Repete bătrâna. Ce lege? Unde s-a mai pomenit una ca asta? Mamă, șoptit generalul, orice stat are dreptul să controleze imigrările. Nu e o noutate, ceea ce facem noi. În Rusia de azi, de pildă, nu intră nimeni. Și mâine, poi mine, și Statele Unite vor începe să nu mai primească cu brațele deschise chiar pe toți aventurierii. După 27 noiembrie am desfințat poliția legionară și portul de armă individual. Reluă generalul cu aerul că a convins-o pe mama lui în chestiunea evreiască și poate acum să continue neturburat. Și am convocat imediat Consiliul de Ministri. Știam totul și nu aveam de ales. Ori alung imediat mișcarea legionară de la putere și o desfințesc apacit politic, și atunci eram obligat să trimit toate vârfurile legionare în fața Comisiei Speciale de Anchetă, lucru care m-am hotărât că nu-l puteam face fără să provocă războiul civil în țară, cum ar primejdii pentru hotarele noastre, Ormă pare fapt că nu acos lucrurilor decât o gravitate de circunstanță, folosind însă prilejul să le iau pentru început la toți armele, se scot din poliție și treptat și din alte posturi cheie, de pildă să schimb încetul cu încetul pe toți prefecții de județe legionari și primarii de prin comune. În ce privește viitorul, vom mai vedea. Firește, alesese ultima soluție. Ședința a începuse pe tema ordinei în țară. Ministrul de interne Petrovicescu, întrebat fiind, răspunsese desigur, că rapoartele primite de la Inspectoratul Jandarmeriei arătau că liniștea cea mai perfectă domnea în toată țara. Nu s-a semnalat nicăieri vreun incident. De la siguranță, a primit aceleași informații în ceea ce privește capitala. auzindu pe canalia asta, Vorbind astfel, luase hotărârea ca la prima ocazie să-l destituie pe el, pe directorul general al siguranței, Gica și pe ajutorul acestuia Maimuca. Ăștia trei știau totul și i-a aruncat de în obraz minciunii de cele mai nerușinate. Dumneata i-a spus, ai mai venit în Consiliu cu astfel de rapoarte, în timp ce noi ne-am pomenit cu ceea ce știm cu toții că s-a petrecut. Te să iei imediat măsuri și să schimbi tot primarii legionari care nu sunt oameni de seamă, Gospodar respectați în stat. În 20 de zile îmi raportez de executare. La state nu se face politică, ci se face gospodărie, se face administrație. Vreau să știu ce primari erau la 6 septembrie, ce primari s-au schimbat, care este situația și ce primar se schimbă în urma ordinului dat. În al doilea rând, să se înceteze cu răzbunările pe întreg teritoriul țării. Foștii jandarmi, toți comisarii și agenții care au comis acte de violență și bestialitate, să fie scoși, dar să se înceteze cu execuțiile. Dacă mai aud de violări de domiciliu sau ridicări de persoane, pentru aceasta veți trage toate consecințele, domnule ministru de interne. Un alt punct, la gări, la autorități, nu mai are ce căuta garda legionară. Avem pentru asta organele de siguranță ale statului. Nici la radio, nici la poștă, nici la telefoane nu mai au ce căuta aceste gări. Ele nu pot servi decât pentru serviciile lor legionare. Și repet, cine mai poartă în mod individual și izolat pe străzi armă, va fi dezarmat imediat și dați pe mâna justiției. Nici dumneavoastră nu aveți voie să purtați armă, cu atât de mai mult n-au dreptul să o poarte adolescenții de 16 ani. Veți evacua toate casele și antrepozitele ocupate ilegal sau prin vizări silite. Am auzit că și miniștrii s-au instalat confortabil în case care nu le aparțin. Cine va da dreptul să dispuneți astfel de averea altuia? Această stare de anarhie trebuie să înceteze. A spus domnule general că suntem responsabili de departamentele noastre. A luat cuvântul atunci rioșanul. Ca să fiu responsabil eu ca ministru al poliției și al siguranței, ar trebui ca atât la poliție cât și la siguranță să am oamenii mei. Ori eu nu sunt sigur nici de domnul Mironovici, prefectul poliției capitalei, nici de domnul Ghica și Maimuca de la siguranță. Pentru actele lor eu declar în mod oficial că nu pot răspunde. Da, i-a confirmat. Și eu am auzit că domnul Ghica ar fi scos din vamă 1200 de revolvere pe care le-a împărțit nu știu cui. Să închetezi. Pentru ce omul ordinii împarte arme? În ce scop și pe banii cui a cumpărat? Domnul Ghica nici nu mai tratează cu mine, a zis Rioșanu. Iar domnul Mironovici, noul prefect de poliție, nici până acum nu s-a prezentat la mine să depună jurământul. Chiamă-l la minister și dacă nu vine, vom pune în locul lui alt prefect. La fel și cu șeful siguranței, domnul Ghica. Dacă nu intră în ordinea legală, să-mi propui alt șef de siguranță. Spuneți-i domnului Ghica imediat că îl voi destitui în câteva ore dacă își mai permite să ignoreze guvernul generalului Antonescu. Știa că nu va face, dar știa în același timp că nici Ghica nu îl va sfida. Acest avertisment era dat pentru oameni ai aceluiași regim. În același timp însă, pentru a se asigura că hotărârile acestea se vor executa, l-a chemat după aceea pe ministrul armatei de uscat, care nu era legionar, bineînțeles, Atâta prudență a busese să țină acest minister sub mână și a dat ordinele necesare. Ca să nu-i alarmezi, zice generalul adresându-se iar mamei sale, în timp ce se ridica de la masă și se așeza într-un fotoliu. mai mulțumit acum de sine, văzând că mai sa nu-l mai întrerupea, am trecut la chestiuni curente. Soția mea a primit o scrisoare de la doctorul Costinescu. Doctorul ăsta, prin munca lui, a realizat la moroie niște sanatorii minunate, Așa cum nu a reușit statul să facă niciodată. Am fost acolo și am văzut. Rar găsești chiar în străinătate condiții mai perfecte și mai proprii ca acestea. După atâtea decepții pe care le-am avut vizitând alte spitale, am avut în sfârșit satisfacția să găsesc o instituție admirabil condusă, organizată și utilată din toate privințele, și am lăudat public printr-un comunicat. Ei bine, tocmai când doctorul Costinescu citea rândurile mele, au venit și l-au dat afară ca pe un servitor când acesta era tocmai opera lui de o Domnule Iasinski, i-am spus eu acestui incapabil, dumneata ca ministru al sănătății, cum ai putut să și o astfel de samabolnicie? Domnule general, zice, cei care ne-au cerut acest lucru spun că acolo sunt multe nereguri. Le-ai constatat, dumneata? Nu. Când vei avea mai multă experiență și vei trece prin ce a trecut generalul Antonescu, vei vedea că sunt oameni care nu se dau un lături de la nimic numai ca să ajungă cât mai sus. Așa a ajuns generalul Argeșanu, prim-ministru, acest om care nu era în stare să citească un ziar. A făcut cineva anchetă ca să se vadă dacă există nereguli, cum ți s-a spus dumii tale? Acum se face. Procedura este inversă. Întâi anchetă și apoi măsura. Dar eu m-am dus acolo și te rog și pe dumneata să pierzi o zi, să te duci și să te închin și dumneata ca român în fața acestei opere. Dacă ai fi văzut dumneata această operă înainte... Nu te-ai fi luat după toate șoaptele. Știam eu că nu se luase după șoapte. Era o hotărâre directă și cinică a acestui Iasinski. Ce mă interesa pe mine însă era să le adormă bănuierile. Vedeți, parcă le spuneam, discutăm, guvernăm împreună. Intrați în legalitate și totul e în ordine. Aș fi fericit ca măcar 1% din ce este acolo să fie la toate spitalele noastre, i-am mai spus. Numai așa neregul să ne dea Dumnezeu în țara românească. Sub administrația generalului Antonescu, nu urez să fie alte nereguli decât aceste nereguli de care spui dumneata că ar fi. Dacă prin aceste nereguli semnalate de dumneata s-a creat această situație înfloritoare, eu sunt fericit. Luați din scurt, Ghica și Maimuca și Radu Mironovici au intrat în legalitate. Arătau foarte docili în ședința de Consiliu care a urmat. Ca și generalul, jucau și ei comedia înțelegerii. Dar între timp, acel rioșanu îi raportă că ministrul de interne, Petrovicescu, nu executa totuși ordinele lui, ale conducătorului, iar Horia Sima, care era vicepreședinte de Consiliu, deci mâna lui dreaptă și care putea să-i vorbească direct, făcute să se producă între ei un schimb de scrisori. Avea nevoie de documente ca să explice cu ajutorul lor ceea ce avea de gând să facă, adică să arunce vina pe el în cazul că va ajunge pe să ia puterea de plină. Ce spunea în prima scrisoare, dar și în a doua, Că îi așteaptă un faliment economic, deoarece un regim legionar nu poate să dăinuiască cu o structură economică liberală. Și că aici e centrul nevralgic al problemei și nicăieri în altă parte. Și încă ceva, că e trist că orice îi semnala în acest domeniu, el, generalul, privea totul cu neîncredere. Cum să nu primească? Atât în Germania, cât și în Italia, domnul Hitler și ducele Mussolini s-au sprijinit pe economia burgheză. El nu putea dărâma economia liberală, inclusiv pe cea evrească, fiindcă această economie era a burgheziei românești. Vreți să conduceți odată cu mine, dar două capete nu pot duce un singur corp?" îi răspunsese lui Horia Sima, bineînțeles tot în scris. Lăsați-mă să guvernez, altfel nu va fi bine. Vă fi scrisoarea." A urmat o nouă scrisoare în care se spunea că e necesară o guvernare totalitară, în spirit legionar, că un mare asalt al lumii vechi găsește în el, în general, un om încrezător și că duhul legilor îi depășește pe tot. Cu alte cuvinte, să se supună lui. I-a răspuns repetând că un organism politic, social și economic trebuie să asculte de o singură conducere. Șeful regimului legionar era el, generalul. De aceea se cămașa verde. Rioșanu însă, mamă, continua să ne aducă rapoarte din care că legionarii, se organizează și se înarmează. În ce scop? Acum, în ajunul sărbătorilor, mi s-a semnalat că există indicii că de anul nou se pregătesc să comită în toată țara astfel de omoruri, încât cele de până acum sunt doar niște exerciții palide. Ar fi vorba să fie asasinați toți poștii oameni politici din sate și orașe pentru ca țara să înceapă noul an purificată de lepra trecutului. Am dat lui Rioșanu să ia măsuri energice și am alarmat armata să împiedice această noapte a Sfântului Bartolomeu Legionar. Abil, Horia Sima a abătut în retragere, și-a trimis o telegramă prefecților că pe baza unei informații false s-a transmis un ordin din partea internelor ca să se vegheze la viața foștilor oameni politici care ar fi amenințată. Nimic, a zis el, nu este adevărat, dar prefecții să aibă totuși grijă ca anumiți agenți provocatori să nu profite de sărbători și să se dea la turbură. Deci, mamă, acest oameni nici nu se gândesc să mă asculte. Ei vor ca eu să devin în mâna lor un om de paie și nici măcar asta pentru multă vreme. Continuă și vor continua să pună la nu noi răzbunări. Dacă sunt și eu felistă, dacă numele meu e deja trecut pe una din echipele lor ale morții și acea echipă a morții a și jurat să mă omoare. De asta am venit la tine să mai vorbesc cu mama mea înainte să cad, astăzi sau mâine sau peste două săptămâni sub gloanțele unei astfel de echipe. Le stau în cale, asta e limpede, au legături directe spre mine cu ambasada germană și în felul ăsta cu factor decisiv din fruntea reisului german. Dacă mă ucid, ce va deveni mamă, țara și armata? Pe eu îi țin respect. Fără mine ne vor ocupa spre a dezordinele și desmățul legionar care va domni. Poate că vom avea chiar soarta Poloniei. Dacă știi asta, apărăte te și apără și țara, zise bătrâna. Ce mai stai, gonește-i! Și să înceapă noi omorul, fiindcă ei nu se vor lăsa și va trebui să dau ordin să se tragă în ei. Nu dau ordine să se tragă în ei decât dacă vor trage ei cei din tâi în armată. Atunci nu o să ai și o să trebuiască să dai ordine armatei să se apere. Ce poți face? Zise bătrâna fără șovăire. În clipa aceea, chipul ei semăna izbitor cu al fiului, în ciuda vârstei, și al fiului cu al mamei. Aveau același gând și aceeași voință. Fiul nu luase puterea fără știrea mamei și se spunea, puțin o știau, că într-un anumit moment decisiv, când generalul și dacă să împartă sau nu puterea și cu alții, ea îl îndemnase să, să nu o împartă. Era tăcută, dar destul de afurisită. Norei îi era frică de ea și nu numai ei. Acum nu mai aveau de ales. Nici mama, nici fiul nu se gândeau că mai era încă timp să scape de angrenajul fatal în care intraseră și odată cu ei țara și pentru care el avea urma să răspundă. Ești mai tare," continuă ea, ai armata de ta." Și populația atât așteaptă. Dacă faci acest lucru, lumea va răsufla. Generalul turnă din nou vin în pahare. Și dacă supere germane, îi vor apăra, zise el din nou, încovoiat de povara destinului său. Sunt în țară unități și instructori care pot interveni. Pot eu să intru în conflict cu Germania? Nu poți, zise bătrâna după câteva clipe. Dar urcă-te fără veste în avion și du-te și vorbește cu Hitler ăla pune că țara e cu armata și nu cu legionarii. Mamă, și dacă Hitler? Prea mult dacă, zise bătrâna sigură pe judecata și intuiția ei, nu te lăsa. Bine, mamă, parcă simt că mi-e sufletul mai liniștit. Ai dreptate? Nu eu voi fi vinovat dacă se va dezlănțui un război civil. Mă duc. Mulțumesc că se adevărește că noi, cei mai tineri, avem nevoie să fim încurajați de cei bătrâni. Sunt fericit că ești mama mea. Și n-ai nicio grijă, evrei de la noi nu vor avea soarta celor din alte țări. Bineînțeles, gândi generalul, în lăgăr tot îi bag și la muncă tot îi pun dacă nu vor să plece. Își lepă de halatul și își trase cizmele. Se făcuse târziu, trebuia să se mai ducă și pe acasă și să-și îmbrace un costum de gală pentru pomul de Crăciun care l-aștepta la președinție.